Ya ayuhaladzina amanuttakullaha wakulu kawlaan sadeedah Yuslih lakum aamalakum Wa yakfir lakum zhunubakum Wa man yutai allaha wa rasulahu Fakad faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna aslakul hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Wa فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله اخواني واخواتي في الله para pendengar radio roja dan pemirsa roja tv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala kudih hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah dan nikmat-nikmat yang lainnya di antara nikmat sehat yang saat ini kita merasakannya nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang wajib kita syukuri dan wajib kita gunakan di dalam hal-hal yang mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan kita gunakan kesehatan kita untuk mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara tolakul ilmi syar'i dengan cara menuntut ilmu syar'i yang dengannya kita mendapatkan fahidah kemudian dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Para pendengar dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Pada kesempatan yang mulia ini Kita masih berada dalam kaedah yang pertama Dari kaedah-kaedah yang besar Yang berbunyi Innama al-a'malu bin niyat Innama al-a'malu bin niyat Atau Al-umuru bimaqasidiha Kaidah bahawa segala amal itu atau seluruh amal tergantung dari niatnya. Di dalam buku yang kita bahas, yaitu buku Kaidah Kaidah Praktis Memahami Fikih Islami yang ditulis oleh Saudara kita Ustaz Ahmad Sabik bin Abdullah Tif Abu Yusuf, alaihi Ta'ala Dalam pertemuan yang lalu. Kita membahas yang pertama Tentang asal dari kaedah ini Kemudian tentang urgensi dari kaedah ini Kemudian yang ketiga Tentang beberapa masalah Yang berkaitan dengan niat Dan yang keempat Kita berbicara tentang contoh Dari penerapan kaedah ini Dan yang kelima Yang belum kita bahas adalah tentang pengecualian dan pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu kita berbicara tentang contoh penerapan kaedah ini dan contoh-contohnya belum kita selesaikan semua. Ya. Tetapi sebelum kita kembali ke dalam buku ini, saya ingatkan beberapa masalah, yakni masalah eh, asal dari kaedah ini. Ya. Sekali lagi para pendengar dan pemirsa yang Allah muliakan bahwa kita sedang mempelajari sebuah kaidah yang sangat agung yang diambil dari sabda Nabi mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Umar bin al Khattab radhiyallahu semoga Allah meridai beliau bahwa beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama al a'malu binniyat ya sesungguhnya segala sesuatu eh, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya kaidah ini didukung juga dengan dalil-dalil yang lain di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-9 dan ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hisila ma fis sudur Tidakkah dia tahu ya tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di kubur-kubur itu wa husyila fi sudur dan ketika dilahirkan Dinampakkan apa-apa yang ada di dada-dada manusia Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu berkata tentang dua ayat yang mulia ini Beliau berkata ja'alallahu al-ummata ma fi sudur Allah Subhanahu wa taala dan jadikan umdah umdah ini sandaran dasar dari diterimanya amal atau tidak itu dari apa yang ada di dada sebagaimana qala ta'ala yaumatu bis-sarair fama lahu min quwwati wala nasir dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau yaumatu bis-sarair di suatu hari kelak di mana dilahirkan dinampakkan asrar seluruh hal yang rahasia famalahu min quwwatin wala nasir tidak ada bagi manusia kekuatan dan tidak ada seorang penolong -pun, pun beliau berkata liannal qalbu huwal ladhi alayhi almadar wa huwal ladhi sayakun alayhi aljazaa' yaum alqiyamah karena hati ini merupakan inti inti permasalahan dan di atasnya lah Al-jaza pada hari kiamat Balasan pada hari kiamat Seorang bisa Di atas muka bumi ini dia beramal Dilihat Dan nampak di hadapan manusia Amalannya bagus Amalannya adalah amalan saleh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui apa yang, disembuk, apa yang disembunyikan Dalam dada seseorang Apa yang disembunyikan Dalam hati seseorang Apakah dia beramal amal saleh tersebut niatnya karena Allah Subhanahu atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala Yaumatul Sarair kata Allah Subhanahu wa di hari akan dinampakkannya hal-hal uh, yang rahasia dan Allah berfirman wa hussila fi sudur akan dilahirkan akan dinampakkan apa-apa yang ada di dada-dada manusia tersebut Kemudian kita lihat masalah pentingnya niat ini juga, bahwa dengan niat yang baik Allah akan berikan uh, pahala. Adalah seperti hadis saad bin nabiya wakas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, innaka Lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi fi imra'atik. Hadis ini dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Muslim. Rasul berkah telah sesungguhnya engkau wahai Saad ya yeah. tidaklah memberi nafkah dengan sebuah nafkah tabtagi biha wajha Allah yang kau harapkan dengannya wajh Allah lilla ujirta alaiha melainkan engkau akan diberikan pahala atas hal itu hatta ma taj'alufi fi muratiki hatta, yani sampai apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istri anda berupa nafkah ini akan dibalas dengan balasan yang indah dengan balasan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila berharap dengan nafkah tersebut Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada hadis yang lain Yang menjelaskan tentang pentingnya Masalah niat ini Di antaranya adalah hadis Yang dikeluarkan oleh al-imam Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Sebab Allah meridai beliau Beliau pernah berkata Jاء rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ranah datang kepada nabi nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam seseorang laki-laki. Dia bertanya kepada Rasul. Dia berkata, "Ar-rajulu yuqatilu hamiyyan, wa yuqatilu ash-shaja'a, wa yuqatilu ri'an. Fa ayyu dhalika fi sabilillah?" Qal: Man qatala? لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيِّدِ اللَّهِ Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Ada seseorang yang berperang Tetapi dengan dasar haniyah Dengan dasar fanatisme golongan Atau daerah tertentu atau kesukuan Atau fanatisme jahiliyah ada orang juga berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Ada orang berperang juga karena riak. Supaya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, Fa'ayu dhalika fisa bilillah. Fa'ayu dhalika fisa bilillah. Yang mana dari niat-niatan yang tadi itu, yang betul-betul berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Fi sabilillah. Kita lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Beliau menjawab Man qatala Litakuna kalimatullahi hiya al-ulia Fahuwa fi sabi lillah Kata Rasul. Orang yang berperang Dengan maksud Agar kalimat Allah itu tinggi Maka dialah Orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Rasul berkata orang yang berperang. Dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tinggi. Hiyal'uliyah. Artinya dia berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena apapun. Bukan karena ingin dikatakan pemberani. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Juga bukan... Uh, agar disebut sebagai tidak disebut sebagai pengecut, juga tidak untuk membela kesukuan atau uh, fanatik uh, jahiliyah, maka orang tersebut kata Rasulullah SAW fi sabillillah berada di jalan Allah Subhanahuwataala. Jadi ini sebuah hal yang mendasari tentang kaidah innaal aamalu bil niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ulama yang lain menyebutkan kaedah al-umuru bimaqasidihah. Al-umuru bimaqasidihah. Segara perkara itu didasari dengan maksud, tujuan. Dalam pertemuan yang lalu, kita memasuki contoh yang keempat. Dalam penerapan kaedah ini di halaman 24. Bagi pemirsa dan para pendengar yang memegang bukunya buka di halaman 24. Karena perlu diketahui bahawa ngaji itu ya harus serius ya. Kita selesaikan buku, kita selesaikan kita baca kitab. Ya. Kita harus punya semangat untuk baca buku-buku baik itu buku-buku para ulama atau buku-buku Guru-guru kita Yang dengan semangat Mereka tulis Yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Dan dari kitab-kitab para ulama Supaya kita Bisa memahami Apa yang Allah inginkan Dan apa yang Rasulullah Wasallam Juga inginkan Dan supaya kita tahu Tentang ilmu yang bermanfaat Dan bagi yang belum bisa bahasa Arab Supaya mudah untuk memahami Islam ini, tetapi tetap, ya saya pun menganjurkan kepada para pemirsa Roja TV, eh, TV dan para pendengar radio Roja untuk senantiasa selalu, ya, harus uh, meningkatkan diri, ya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, maka terus belajar bahasa Arab, ya. Uh, Terima. <tuh> Nomor empat. Contoh Dari penerapan kaidah Innama al-a'malu bin niyat Perhatikan Cara pengucapan innama al-a'malu bin niyat Yaknya di tajdid Innama al-a'malu bin niyat Ya Bukan bin niyat Tapi bin niyat Ya Jadi al-a'malu bin niyat Itu cara pengucapan yang benar Baik <tuh> Eh, kita lihat Barang siapa yang menjual anggur Barang siapa yang menjual anggur Atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram ya, Seperti akan dijadikan sebagai khomer Maka hukumnya haram Sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu Maka hukumnya halal Nah ini Ya ini sangat berpengaruh ya. Dengan apa Sesuatu menjadi haram dan halal Di sini Dengan niat ya. Seseorang jual anggur Dia tahu Yang membelinya Atau dia pun tahu Ini diperuntukkan untuk bikin khamer ya. Maka Perbuatan ini jadi haram Tetapi kalau untuk dikonsumsi Bukan untuk khomer, maka halal. Lihat, innama al-a'amalu bin niyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari apa yang diniatkan. Ya. Jadi perhatikan kita dalam masalah ini. Ya. Nah. Kemudian, contoh berikutnya. Seseorang yang dititipi sebuah barang Jadi seseorang di amanah Dititipi sebuah barang Dia harus menjaga barang itu Ternyata dia memakainya Menggunakan barang tersebut Tentunya dia berarti telah berbuat Melampaui batas terhadap benda tersebut Ya kalau barang tersebut rusak, maka wajib diganti oleh dia. ya, Wajib diganti. Baik. Kemudian, lalu, jika dia menyimpannya kembali, tapi dengan niat akan memakainya kembali, maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak di tangannya, meskipun tanpa ada ulur, unsur, kesengajaan darinya. Nah, ini. Ya? Jadi, Uh, salah satu kita, misalkan Al Ihsan, kasih amanah ke saya. Ihsan punya HP, HP Nokia, kan? Uh, ah, anda titipkan HP ini ke antum. Tolong jaga. Ya, anda mau ada acara keluar kota, anda gunakan HP yang lain. Ya. Nah, kemudian disimpan. Kemudian saya gunakan tuh HP rusak, ana ganti. Ya. Yeah. Tetapi ketika ana simpan, ya, kemudian dia rusak, eh, dia rusak sendiri, maka tidak ada kewajiban ganti. Nah, ini. Lihat di sini dikatakan, "Namun kalau setelah dia pakai, lalu dia simpan kembali dengan niat tidak memakainya lagi, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya." Nah, ni mungkin bisa kita pahami semua ya jadi ini adalah eh, salah satu contoh pengamalan ya dari kau dah inna mal bi an-niat yang keenam contoh yang keenam kalau ada seseorang Contoh ya orang tidur Eh, tidurnya sebelum zuhur Misalkan Zaid Namanya Zaid Tidur misalkan jam eh, 10 karena capek, dia capek Tidur jam 10 Bangun jam 1 Jam 1 siang Karena kaget eh. Biasanya biasa orang yang habis pergi jauh-jauh Pergi jauh Kemudian masih istilah jet lag Ya eh. Bangun jam satu dia sangka sudah jam lima sore, eh, dia sholat asar, dia sholat asar, niatnya sholat asar, niat sholat asar empat rakaat, ya, maka dia tidak mendapatkan dua-duanya, sholat zuhur dia nggak dapat sholat zuhur, sholat asar nggak dapat sholat asar, kenapa? Itu waktu zuhur kan? waktu zuhur. Tapi dia niat salat asar. Ya? Eh? Pas, pas lihat oh jam satu ini. Tapi saya sudah salat empat rakaat. Ya kan? Ya. Tapi Anda Wahiz, kan niatnya dia niat salat asar. Ya. Oleh karena itu apa? Salat lagi salat zuhur dengan niat salat zuhur empat rakaat. Salat asarnya bagaimana? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena qabla dukhulil waqt. Belum masuk waktunya. Karena Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu ya wajib Allah wajibkan atas kaum mukminin tapi sudah ada waktunya tertentu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salat zuhur enggak sah, salat asar juga tidak. Tidak asar dalam kondisi ini. Tidak boleh si Ziad mengatakan tadi, "Ah, ana kan tadi sudah salat empat rakaat." Berarti saya enggak salat zuhur nih. Tidak, anda tadi sholat niatnya karena sholat apa? Niatnya sholat asar nah ini. Ini diantara contoh ya, pakid. Ini enam contoh yang disebutkan oleh eh, penulis di sini. Kemudian di halaman yang ke 25 ada faida, ada sebuah faida ya yang beliau sisipkan di sini. Dan ini merupakan uh, faedah yang sangat menarik yang kita akan bahas dalam pertemuan ini. Kita lihat, beliau berkata bahawa sebagian orang salah dalam menggunakan kaidah ini. Lihat, kaidah ini berbunyi, Innamal a'amalu bin niyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya kita jumpai sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini. Mereka berkata bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Baik amalan itu yang eh, baik ataupun amalan yang jelek. Nah ini. Ya. Baik, atas dasar ini beliau belikan contoh dua hal. Contoh yang pertama, orang yang melakukan hal yang tidak ada sunnahnya. Jadi yani, di sini dia contohkan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi misalnya dia katakan kan yang penting niatnya baik Innamal a'malu bin niat. Contoh yang kedua adalah ada orang mencuri, mencuri kemudian hartanya dibagi-bagi ya untuk orang fakir, ya. Dengan alasan apa yang penting? Baik Ya yang penting baik Ya Nah itu Jadi nyuri Kemudian Hartanya dibagi buat Fakir miskin Nah Dalilnya adalah amalu Segala amal itu tergantung niatnya Jadi kalau saya curi Barang orang Mobil orang, atau motor orang, atau harta orang, atau emas orang, atau fulus orang Yang ada di dompet Kemudian di, asal dibagi buat orang fakir miskin itu enggak masalah hmm. eh, Bukankah Rasul berkata Innamal a'amalu bin niyat Kata dia, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya ah Ini para pemirsa dan para pendengar Ini salah satu contoh yang salah Salah satu ya, penggunaan kaedah yang tidak semestinya ya, Penyalahgunaan kaedah ya, Ini penyimpangan dari kaedah ya. Baik Dalam menjawab masalah ini Penulis yang memberikan dua catatan Dua poin penting yang harus kita perhatikan Poin yang pertama, poin yang pertama, catatan yang pertama. Wajib bagi seorang muslim ya, kalau ingin menghukumi sebuah masalah kata beliau, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil kemudian meninggalkan yang lainnya. Ya. Namun tidaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalah lalu baru menghukumi. Nah, ini, ini faedah, ini poin yang sangat penting untuk kita semua. Ya? Jadi, kalau seseorang ingin menghukumi sebuah masalah, jangan mengambil dari satu dalil tidak lihat dalil-dalil yang lain ya karena biasanya orang yang ngambil nyomot satu dalil dua dalil cukup dengan satu dalil dua dalil kemudian mengungkapkan kesimpulannya kemudian dia keluarkan hukumnya tanpa melihat dalil-dalil yang lain yang banyak ini akan menimbulkan masalah dan ini akan menimbulkan Hukum yang timpang Hukum yang rancu Ya Sebagaimana halnya tadi Orang ya, Mengambil dalil tadi Dalil innamal a'malu bin Tentang halalnya Mencuri e, Dengan niat Agar bisa dibagi-bagikan Untuk fakir fuk untuk fuqarah Ya Contoh lain yang lain, misalkan contoh satu ngambil dalil satu tidak lihat dalil-dalil yang lain dalil, misalkan tentang pengharaman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hewan-hewan yang diharamkan atau hal-hal yang diharamkan dalam Al-Quran Ngambilnya satu ayat, ya kemudian tidak melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahawa Rasulullah SAW tidak berkata kecuali dari Wahyunya Allah. Wa ma'yan tika anilah wa inhu illa wahyiyuha. Keluarlah hukum seperti misalnya kan anjing eh, halal dagingnya, karena tidak disebut dalam ayat Al Quran misalnya begitu. Nah ini. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, ya. Atau misalkan eh, belalang Haram Karena termasuk bangkai Bangkai belalang haram Bangkai ikan haram Karena cuma mengambil Satu bahwa Al-maitah itu haram Ini. Ya, Maitah Bangkai di amal koran bahawa haram nah. Ini ya. Permasalahan yang rancu Yang ada di tengah-tengah kita Biasanya ya, Orang mengambil dalil Dari satu atau dua dalil Tanpa melihat dalil yang lain Nah Eh, ini yang kedua, yang kedua, poin yang kedua, ya, atau catatan yang kedua, berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, kata beliau ya, karena kaidah ini cuma untuk menjelaskan salah satu pokok dan dasar, yakni bisa diterimanya atau tidaknya sebuah amalan, yaitu masalah ikhlas. Masalah ikhlas yeah? dan masih ada satu pokok lagi yang harus penuhi yaitu hendaknya mengikuti sunnah nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dengan dasar sabda Rasulullah SAW. alaihi di mana beliau bersabda, eh, bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis riwayat Imam Muslim Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa kata Rasul Siapa orangnya yang beramal dengan tanpa contoh dari kami maka tertolak, maka tertolak. Ya, tayib. Keadaan eh, ini ya, eh, sangat sangat tinggi sekali, oleh karena itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan innama al aamalu binniyat ini kaidah untuk timbangan batin. Adapun hadis Aisyah yang tadi untuk timbangan zahir. Ya. Seperti yang disebut oleh para ulama. Di antara di sini eh, beliau mengambil menukil dari kitab eh, ilmu usul al bidah oleh Syaali Hasan, juga dari kitab Bahjah Kulub al Abrar. Yang ditulis oleh Syekh Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kita tahu, oleh kita semua sekali lagi. bahwa innamal a'amalu bin niyat, ini timbangan batin. Dan yang lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita perlu timbangan zahir. Timbangan zahir adalah hadith Ainsyah. Zahirnya kita itu lurus atau tidak. Jadi zahir dan batin Ini harus sejalan Dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa yang dicontoh oleh Rasul yang mulia Alaihi salatu wassalam ya? Kalau misalkan hanya berpan, berpatokan dengan Innamal a'malu bin niat Kemudian secara zahirnya dan amalannya Bebas, tidak terikat Dengan aturan hukum Maka eh, Tidak bisa dibenarkan dalam ya. aturan ini saja, misalnya aturan uh, hukum positif yang ada di negara Indonesia, misalkan di kita lampu merah ada lampu merah, lampu apa itu hijau, lampu kuning kan? Nah. nah, kita harus taat, harus taat. Ketika lampu merah berhenti, tidak kita berhenti kan? Tak boleh kita laju, ya. Walaupun kita misalkan, ah saya ini supaya saya mau isi ceramah, misalkan, mau isi kajian, ada kajian, hmm? ah, kajian sesuatu yang baik kan, sesuatu yang bagus, ya, nah. e, supaya enggak terlambat, terabas misalkan, lampu merah itu, nah. ah, ini enggak benar, ya, jadi benarkan. Belum juga naik motor tanpa pakai helm, nah, enggak pakai helm, jadi jadi benarkan, ya, dan seterusnya aini ada sebuah perkataan yang sangat uh, bagus sekali untuk kita perhatikan yakni perkataan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yakni dari kitab Mawadudul Aman min Muntaka ila Satil Lahfan alamma -man di mana beliau berkata bahawa sebagian ulama salaf uh, berkata di halaman 26 ya yani ini berat, uh, kalimat yang sangat bagus sekali dari Al Imam Al Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil dari kaum salaf ya di mana perkataan ini dikatakan di sini tidak ada satu pun amal perbuatan tidak ada satu pun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal tidak ada satu pun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala kelak Ya yani, dua hal itu apa saja Yang pertama Bagaimana nge, e, Kenapa dan untuk siapa Engkau lakukan amal perbuatan itu Ini yang pertama Kenapa yani, Dan untuk siapa Amal perbuatan itu Dilakukan, untuk siapa Ini kembalinya kemana Ke hati, untuk siapanya Kemudian yang kedua Adalah bagaimana Engkau melakukannya Bagaimana engkau melakukannya? Ya? Kalimat bagaimana ini adalah sebuah pertanyaan tentang perbuatan zahir kita. Apakah perbuatan zahir kita ini, amalan kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Nah ini. Jadi perhatikanlah perkataan yang sangat bagus sekali. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Naqib Al rahimahullahu taala yang beliau nukil dari sebagian ulama salaf. Tidak ada satu pun amalan melainkan akan ditanyakan tentang dua hal. Tentang kenapa dan untuk siapa amalan itu dilakukan. Yang kedua, bagaimana amalan itu dilakukan. Ya. Dua timbangan ini. Ikhlas yang pertama dan yang kedua Sesuai dengan sunnah Nabi Amulia ya Alayhi As-salatu wassalam. Ya Kalau tidak ada Salah satu dari keduanya Maka tidak diterima Ada orang yang Beramal ikhlas Ya Hatinya betul-betul Tertuju hanya untuk Allah itu amalan Tapi kita tengok amalannya Ternyata menyimpang Dari garis lurus Melenceng, ya. tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naka tidak diterima. Begitu juga ada orang yang melakukan amalan yang, masya Allah, amalannya sesuai dengan Sunnah Nabi yang mulia Alaihi Wasallam. Ya, lurus amalannya, masya Allah, solatnya, masya Allah, terlihat khusyuk, solatnya, masya Allah, sesuai dengan Sunnah, ya. Perbuatannya Masya Allah. Tetapi niatnya. Niatnya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Ini perhatikan tentang masalah ini. Jadi inilah enam contoh. Dari apa yang disebutkan oleh eh, penulis dari kitab ini. Dan kita akan melanjutkan sedikit. Tentang Pengecualian dari Kaedah ini ya? Tentang pengecualian dari kaedah ini Yang sebenarnya uh, Pengecualian ini Ada pembahasan khusus Yang beliau sampaikan Di halaman 294 Kaedah menista'an jala syai'an Qubil awanihi uki ba Yang pengecualian ini InsyaAllah ta'ala kita akan bahas Secara khusus Tentang masalah ini tetapi Eh, karena ditulis di halaman 27, kita eh, sampaikan seperti apa yang ada di kitab ini. Ada permasalahan fikih yang keluar dari kaidah tadi, diantaranya, kalau ada seseorang yang membunuh orang lain atau membunuh eh, orang tuanya, naudzubillah, ya, dia bermaksud untuk mendapatkan warisan dari harta orang tersebut maka dia tidak dapat harta warisannya ya naudzubillah di sebagian tempat ya ada seseorang punya harta banyak kemudian ahli warisnya ini nunggu-nunggu tapi ahli warisnya ini lihat orang ini enggak mati-mati ya kan itu ada lagi butuh harisannya Yang gitu Dia bunuh itu orang ini Nah Dengan niatan apa Agar harta warisannya itu apa Agar harta warisannya itu Dia beroleh untuk dia Nah Niatnya dia untuk mendapatkan harta warisan Ya Ini Tidak Bisa dipenuhi Ya Tidak bisa dipenuhi Ini pengecualian Kemudian Kemudian Kan? Eh, kenapa? Kan Rasul berkata gini Al-Qatilu la yaris Al-Qatilu la yaris Bahawa orang yang membunuh Tidak bisa mendapatkan warisan Contoh yang lain Kalau ada seseorang Seorang suami yang menceraikan istrinya Saat sakit menjelang kematian Dengan niat agar istrinya tersebut Tidak mewarisi hartanya Maka istri tetap mewarisinya ya? Jadi begitu Ada seorang laki-laki punya istri dia mau meninggal, sakit. Ah. Saya punya harta nih, jangan sampai lari ke istri. Dicerai. Eh, dicerai. Dah. Tetap istri dapat itu. Ya. Nah, atau masalah yang lain. Dicebutkan sama ulama diantara antara alimul muqayyim rahimahullah menyebutkan masalah ini. Ada seseorang suka sama istri orang. Suka sama istri orang. Orang ini suka sama istri orang kemudian dia bunuh suaminya. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar dia bisa menikahi wanita itu. Ya, maka selamanya abadan si pembunuh ini enggak bisa nikahi wanita ini. Ini dalam hukum Islam. Ya, dalam mukul Islam selamanya enggak bisa. Ya, nah ini si pembunuh enggak bisa menikahi uh, wanita atau istri dari suami yang dia bunuh. Di niatnya ini ya tidak bisa diluruskan nah, begitu kemudian eh, beliau contohkan dan beberapa masalah lain yang mirip dengan ini, nah, ini sahih ya dan banyak contohnya insyaallah suatu saat kita akan bahas ketika datang pada tempatnya nah dan sebagian kitab memasukkan kaidah ini cabang dari kaidah al-umuru bi maqasidiha ya, al-umur kan ini mesti masuklah masalah hati, ya namun kalau kita cermati sebenarnya masalah yang saya katakan, kata beliau, pengecualian ini tercakup dalam sebuah kaidah fikih manista'n jala shay'an qabl awanihi u'kiba bihirmanihi yakni barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka dia diharamkan untuk mendapatkannya ya nah, jadi uh, inilah para pendengar dan pemirsa Raja eh, TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentang Masalah Al-umur Bimaqasidihah Atau tentang kaedah Innamal a'malu Bin niat Dan <coughs> Masih banyak contoh ya Sebenarnya Tentang penerapan dari kasus ini Dan eh, Untuk Apa namanya Perluasannya InsyaAllah eh, Karena kita butuh Eh, tadbik ya, tadbik praktek yang banyak. Saya banyak contoh-contoh tentang masalah ini, ya, yang disebut oleh Syeikh Muhammad Nisaulah Sallamirrahimahullahu Taala, eh, juga ada di kitab beliau di kitab ash Mumti' Mamatiy, eh, Sarah ya Mustaqni' Itu ada contoh-contoh beliau tentang masalah niat. Itu banyak sekali. Ya, sampai ada yang mengumpulkan ya tentang contoh-contoh tersebut dan uh, insyaallah taala kita akan uh, perluas contoh-contohnya insyaallah taala pada pertemuan uh, berikutnya dan pada kesempatan ini saya kira cukup pembahasan kita ya, mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat dan kalau ada pertanyaan dari pemirsa atau para pendengar uh, silakan dan usahakan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan nah Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al Ustaz Abu Al-Qarni. Dia fiidhah Allah taala atas pembahasan materi dan juga beberapa contoh yang disebutkan dari uh, kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah fikihah bahwa sesungguhnya uh, amalan dilihat dan tergantung kepada niatnya. Dan uh, cabang dari niat ini adalah al-umuru bi maqasidiha setiap perkara itu Uh, akan dilihat sesuai dengan tujuannya. Kita enggak uh, nama lain, eh, nama lain yang yeah. mendarisnya saja eh? yeah, cabangannya yeah. atau persamaannya, uh, persamaan ya, itu. Persamaan, eh, yeah. Type. Mm. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 08131 7776543. Available. Kita angkat untuk satu pelafon yang pertama. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kan parasit di Jakarta eh, Iya. Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi dan... niat Ketika kita belum Kayak karena habis pepergian atau bagaimana mm. eh, Kita belum sempat Sholat maghrib mm. eh, Di masjid Masuk sholat isa berjamaah mm. Nah saya pernah mendengar mm. eh, Kita ikut saja Uh. Uh, tapi niatnya sholat maghrib uh. Nah ketika ke, Sampai di Tiga rakaat uh. Bagaimana kita salam, apa nyambung lagi terus gimana Pak Ustaz dengan Isha gitu. Jadi tetap niatnya Maghrib. Bagaimana nih Pak Ustaz Perceraian dari Pak Ustad. Baru Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair para Rosid. Eh para Rosidnya apa nanti? Sering ini interaksi. Interaksi, Masya Allah. Pak Rosid, Masya Allah. Semoga Allah kasih ilmu dan tambahan ilmu kepada antum. Nah, untuk kita ya. Yang pulang dari Safar seperti yang dikatakan Pak Roshid Kemudian kita ke masjid ya, Kita belum sholat maghrib ya. Atau kita pun Bukan pulang saja pergi ke sebuah tempat ya, Safar mendatangi uh, Orang uh, sholat isya Kita belum sholat maghrib Apa yang kita lakukan Nah, Betul apa yang disampaikan kepada Pak Roshid Bahawa tetap kita Niatnya niat maghrib ya, Karena apa Karena kita belum maghrib. Ainan. Ya ibda ubi mabada Allah ubi. Mulai dengan sesuatu yang Allah Subhanahuwatahu memulai dengannya. Maghrib dan isya yang permulaan dalam maghrib dulu. Tahu. Nah, ketika kita menjumpai imam dan berjamaah itu solat isya. Kita masuk saja. Masuk dengan niatan solat maghrib dan kita berjamaah. Ya, walaupun Uh, mereka, imam kita ya, yeah, uh, Solat, isya' nah, Kita ikut berjamaah Baik Di rokat yang ketiga bagaimana apa yang kita lakukan Kata ulama ada dua, ada dua cara Ada dua cara Cara yang pertama ya, yeah, Di rokat ketiga Ketika imam itu naik Untuk memasuki rokat yang keempat Apa yang kita lakukan Kita tetap duduk hmm. Kita duduk, baca tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian salam, kita cepat-cepat ikut lagi. Ikut bermakmum, sholat isya. Berarti kita dapat satu rokat, tinggal kita nambah tiga rokat. Ini cara yang pertama yang saya lakukan. Atau cara yang kedua, disebutkan oleh sebuah ulama. Cara yang kedua adalah dengan cara, ya, kita ikut bermakmum, Ketika rokaat ketiga Kita tasyahud akhir dan menunggu Menunggu Kita tidak salam Salamnya nunggu bersamaan dengan imam Imam selesaikan dulu rokaat keempat Berdiri ya, Kemudian rukuk, kemudian sujud Duduk di antara dua sujud Kemudian tasyahud akhir ya, Tasyahud akhir Salam kita ikut dengan salam imam Ini, ini dua cara yang disebut oleh para ulama dan bahwa bisa melakukan salah satu dari dua cara tersebut. Wallahu aalam bishawab. Baik, insyaallah Demikian Bapak Rasyid pertanyaan dan jawaban sangat bermanfaat dan ini menjadi jawaban juga. Jadi dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 021 8236543. Silakan. Ya, halo. Ya, halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallah dengan siapa Bapak di mana? Bapak Muhammad Fatihin di Riau Bapak Selamat. Fatihin Di Riau, di Riau. Oh, Silahkan, silahkan. silahkan Ini begini Ustaz masalah Inamal A'malu Biniyat ini yeah. Aplikasinya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari mm -hmm. Apakah sampai Kalau masalah ketaatan yang mungkin Setiap kali akan sholat Baca niat mm. yeah. Setiap kali akan sholat kau baca niat mm. Kalau umpama di dalam kita kerja ataupun mm -mm. mendidik anak. Kadang-kadang mm -mm. kita lupa, Ustaz. Mm -mm. Kadang ah saya berniat mengundi anak, tapi mm -mm. saya mau ke sana ataupun saya mau. Itu bagaimana contoh rincinya gitu, Ustaz? Benar oh, kala fik. Barakallahu fik. itu eh, saja, Bapak? Ada lagi satu yang masih menjadi ganjalan Iya. Mm -mm. Barangkali entahkah niatan saya betul atau tidak. Terkadang begini Ustaz yeah. Kalau nanti saya jumpa orang di jalan Nanti akan Saya bantu begini-begini atau orang itu lagi kesusahan Ternyata faktanya Kadang-kadang yang kita jumpa itu Meleset dari Apa yang kita perkirakan gitu kan Contohnya lah Dicegat mm. sama orang, orang itu berniat jahat kepada kita Kan tentunya kita niat yang kita tanam tadi Tidak kita jalankan Ustaz mm Hmm itu bagaimana menurut pandangan ustaz terima kasih banyak jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Muhammad Fatihin diria. Baik, barakallahu Pak Muhammad Fatihin atas pertanyaannya. Zadakallahu ilman wa hirsan. Zadakallahu ilman wa hirsan 'ala thalabil 'ilm. Untuk Pak Muhammad Fatihin, pertanyaan yang Pertama, ya. Nah, e, sebenarnya tidak sulit tentang masalah niat ini. Ya. Betul, semua ketaatan, ya, butuh niat. Innamal mal'akmalu bin niat. Apakah ini e, khusus ketaatan? Tentunya jawabannya tidak. Ya, hal yang mubah pun yang apabila kita inginkan dengannya adalah bahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka butuh niat. Ya. Yeah. Oleh kerana itu ada kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa al-mubahat tasiru niat ta'at kata mereka. Kata ulama ya. Yeah. Al-mubahat bahwa hal-hal yang mubah tasiru bisa menjadi ee uh, ketaatan dengan sebab niat. Asal ada niatnya. Asal ada niatnya. Contoh seperti al-aklu wasyurb. Makan dan minum. Makan dan minum kalau hanya sekedar adat istiadat kebiasaan saja saya minum, saya makan untuk menghilangkan ee, lapar, untuk menghilangkan haus, bas cuma itu saja, maka enggak dapat pahala. Mubah. Dia tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tetapi ketika dia berniat dari makan dan minumnya, dia niatkan untuk ia tekwa untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapatkan pahala. Lihat. al-mubahat, tafsiru bniyat, taat, hal-hal yang mubah, bisa menjadi ketaatan dengan niat. Tidur misalkan di malam hari, tidur di malam hari. Tidur mubah, sesuatu yang mubah, tidak berhubungan dengan dosa atau tidak berhubungan dengan uh, pahala. Tetapi ketika seseorang anak Ya Allah tidur, anak baringkan badan saya, pejamkan mata saya, agar saya bisa bangun badan sehat, badan kuat, bisa beribadah kepada Engkau Ya Allah, Ya Allah, kan itu. Maka jadi ketaatan Sebagaimana salah satu sahabat inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati saya mengharap dari tidurku seperti saya mengharap pahala dari jaga itu karena dengan niat mengharap jadi harapan ada niat niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang ada hal-hal yang tidak butuh niat tidak butuh niat tetapi Ingat uh, tidak mendapatkan baha'la ketika tidak ada niat. No. Seperti kata ulama bahawa uh, 'at-tarqat at-turuk la takhtazilan niat. Hal-hal yang uh, ditinggalkan, yang tidak diperintahkan atau hal-hal yang terlarang, ya itu tidak butuh niat. Nanti Insyaallah, mungkin kita satu-satu akan bahas ya. Tapi tidak tidak janji Tapi kalau misalkan ada kesempatan ya. Kadang-kadang ya, Kalau janji-janji takutnya lupa ya. Ya. E, Seperti gini Masalah najis Masalah najis kan Masalah najis Tempat sholat kita ada najis ya. e, Kita membersihkan Tempat sholat kita itu Kalau tanpa niat Sah Sah Ya, sah. Uh, walaupun bersih sendiri dengan air hujan misalkan, sah, sah sah saja. Tetapi kalau misalkan kita niatkan dalam ketika membersihkan itu untuk mencari pahalanya dari Allah Subhanahuwataala, maka dapat pahala. Nah itu. Ya begitu juga dalam mendidik anak, mendidik anak, menafkahi istri sebuah kewajiban. Kalau kita meniatkannya karena Allah Subhanahuwataala maka dapat. Pahala. Jadi kembali, Dikembalikan dalam semua hal Itu usahakan Niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu i, Supaya kita menjadi uh, Bagian Dari orang-orang yang mendapatkan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita teliti Definisi ibadah yang Didefinisikan oleh al-imam uh, Sheikhul Ta'mir Rahimahullah ibadah itu adalah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره ya jadi sebuah nama sebuah ungkapan yang mencakup Seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perkara seluruh perkataan dari seluruh perbuatan baik yang uh, zahir baik yang uh, zahir yang nampak ataupun yang tersembunyi ini ibadah. Ya, tetapi ingat ketika seseorang ingin mendapatkan pahala butuh niat butuh niat ya yeah, butuh niat. Yeah. Jadi masalah mendapatkan pahala atau tidaknya ini butuh niat. Kalau kita ingin agar semua tindakan do kita, sisi kehidupan kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya dikembalikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Agar semua sisi kehidupan kita ini, ya, menjadi ibadah, menjadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Eh, itu saya keluarkan atas penjelasan nah. dengan jawabannya Dan mungkin secara singkat terkait dengan pertanyaan yang kedua eh. uh, Niat apabila bertemu dengan seseorang yang ingin melakukan mm. kebaikan uh -uh. Dan ternyata kita, orang Kita mau melakukan kebaikan kepada iya. seseorang Ternyata orang itu nipu misalnya. Orang yang pertama kali ditemui ternyata uh -uh. pelaku jahat gitu, iya, uh, Pelaku perbuatan jahat mm -hmm. iya. Iya. Niatnya sudah dapat pahala InsyaAllah Ya bagi, ya maaf saya eh, terima kasih kepada Akunaisan mengingatkannya. Pertanyaan kedua. Jadi niatnya, niat antum, niat kita semua ingin berbuat baik itu sudah dinilai sama Allah Swt. dicatat sebagai satu pahala. Enam. Ia, ya, itu pahala. Dan kekecewaan kita, ya maka eh, sesuatu yang wajar. Nah, okay. Yang wajar. Karena ternyata dia seperti itu. Eh. Kita tidak tahu kan. So. Kita tidak tahu kalau dia berbuat jahat. So. Tapi kalau misalkan gini. Kalau misalkan gini ada kasus disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh ulama, kita ingin kasih orang, nah. kita tahu kalau orang itu eh, akan berbuat sesuatu yang Maksiat dengan apa yang kita kasih, hmm. ya, kita kasih fulus, misalkan dia untuk berzina, misalkan, kita kasih duit, tapi untuk eh, ngerokok, misalkan, ya, kita kasih ful untuk Poye poye atau hurah hurah dan seterusnya nah ini enggak boleh ini masuk ke dalam larangan tadi ini terlarang nah, jadi tidak boleh nama lah malu pinjat di sini Karena kita tahu uh, dia melakukan seperti itu ya, jadi ingat Allah berfirman wa hmm. ta'awwanu al jirwatak wa la ta'awwanu al ismi wa al adwan tapi kasusnya beda dengan apa yang ditanyakan oleh uh, Muhammad Fatih. Fatihin ya tidak beda Karena beliau belum tahu eh bahwa yang akan dia bantu adalah pelaku perbuatan jelek misalkan. Allah a'lam bissawab. Terima kasih jazakallahu khairan atas yeah. senanya jawabannya. Saat kami berikan kesempatan Inna. satu uh, kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat ya. Yeah, silakan. Eh yeah, yeah. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Um dari Mamaulia, dari Kalimantan. Baik, Upaulia sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau lainnya. <coughs> dikecilkan dulu ya supaya tidak ada feedback dari Kalimantan, Pak. Oh, dari Kalimantan. Sekalakhir silakan, Koy. Okay. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, yeah, silakan. Gimana, Ustaz? Mau bertanya? Bagaimana sikap kita dalam menghubungkan antara hak antara sesama manusia hmm. dalam memenuhi undangan. Hmm. Uh, sedangkan undangan tersebut merupakan undangan tahlilan atau maulidan misalnya. Hmm. Uh, sedangkan yang mengundang itu saudara sendiri. Hmm. Tetap. Tapi itu niat kita hanya untuk silaturahim. Bagaimana itu Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, bolehkah kita ikut membantu hanya dalam hal persiapan untuk acara maulidan? Misalnya persiapan memasak makanan, tetapi saat acara dimulai kita tetap tidak hadir. Bagaimana itu Ustaz? Mohon pencerahan dari Ustaz. Okay. Terima kasih banyak Ustaz Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair muawiyah. Tapi ini adalah hujannya. Kalimat inna mal'amalu bin niyat. Nah. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah. Eh, seperti yang disebutkan dalam buku tadi, ya, kita harus memahami kaidah ini dengan kaidah-kaidah yang lain. Kita harus memahami sebuah dalil dengan dalil-dalil yang lain. Nah, silaturahim dianjurkan bahkan ditekankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim berdosa dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Kemudian ada kasus ya kita diundang untuk melakukan perbuatan yang tidak ada sunnah Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana cara penggabungannya? Nah uh, Menghadiri Sebuah undangan Hukumnya Hukum asalnya wajib Menjadi tidak wajib Dengan beberapa, beberapa sebab Di antaranya apabila dalam undangan tersebut Ada perbuatan maksiat Seperti misalkan ada saudara kita memanggil kita untuk minum minuman keras, ya walaupun kakak kita, kakak kita kandung kita panggil, kita dipanggil, ayo kita minuman keras dengan keluarga dan acara tasyakuran istilahnya <laughs> begitu, ya? tapi arak yang diminum, mm -hmm. ya, baik boleh kita kita hadir, lah, ayah juz, lah ya juz, tidak boleh kita hadir, ya, tidak boleh kita hadir. Sama halnya ketika diundang acara yang kita yakini Ya yang kita yakini Acara itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Yang Mulia Alaihi hmm. Maka kita pun tidak boleh Tapi bagaimana dengan silaturahimnya? Tetap silaturahimnya harus dijaga Harus dijaga Kita datang silaturahim Ketika tidak ada acara tersebut Ya Di hari-hari lain Ya, ah, tetap kita silaturahim. Saya, saya, teka, saya tekankan dan saya katakan ulangi lagi bahawa silaturahim, ya, itu hukumnya wajib. Ya, ya ditekankan dalam Islam, ditekankan dalam Islam. Karena jangan sampai ada yang mengatakan, lu lihat ee, roja tidak mengajarkan silaturahim, memutuskan talis silaturahim. Tidak ada ini. Ya, tidak ada. Ya, eh, kita ajarkan silaturahim. Kita ajarkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana bakti kepada kakak dan adik-adik, ya, kepada paman, kakek yang masih ada hubungan rahim. Tak boleh putus, tak boleh putus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus memperhatikan masalah ini. Untuk masalah yang kedua jawabannya adalah sudah dijawab tadi ya dalam sebelumnya juga Allah berfirman: Wa ta'awwanu al-librri wa taqwa wal ta'awwanu al wal aduan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan janganlah tolong menolong di atas al-ismi di atas dosa. Wanoduan dan di atas eh, permusuhan. Ya? Jadi sekali lagi saya tekankan yang pertama bahwa hukum asal undangan wajib kita datangi, tetapi kewajiban ini jadi gugur ketika ada maksiat. Yang kedua kita tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Wallahu a'lam ya rasul. Tersejazah kelakar atas penjelasan dan jawabannya dan ini juga nah. menjadi bukti pentingnya memahami kaidah niat, Syaikh. Betul. Sehingga tidak salah kaprah dalam penerapannya. Para kalafik maulia dan kami anggap pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan di antaranya dari Ummu uh, Hanif di Lampung. Bagaimana, Ustaz bila ada seseorang yang beramal tapi dia selalu mengatakan amalannya kepada orang lain, apakah ini termasuk amalan yang tidak diterima, mm -mm. dan dalam kasus yang berbeda mungkin ada uh, sebagian saudara-saudara kita yang suka membuat status uh, mm -hmm. Alhamdulillah saya sudah surat tahajud mm -hmm. malam ini, kan, atau Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan uh, baca Al-Quran Al malam Inna ini, lillah. apakah ini termasuk bagian dari hal-hal uh, yang dapat mempengaruhi niat Baik, apakah ini bisa mempengaruhi niat Ya, baik kita tafsir <coughs> Ya e, pertama masalah niat adalah masalah yang ada di hati seseorang dan tidak bisa kita hukumi orang itu apakah niatnya itu ikhlas atau tidak ikhlas. Nah. Ya jadi nggak boleh kita menghukumi orang antum niatnya nggak ikhlas antum niatnya ikhlas masya Allah. ini nggak ada nggak hmm. boleh kita karena niat ada di mana di hati kita nggak tahu yang tahu siapa Allah Subhanahuwataala tentang niat oleh karena itu Allah katakan Yau ma tubla Di hari di mana rahasia itu akan dinampakkan. Kemudian Allah berfirman wa husila ma fis Dan apa yang didada akan dilahirkan nanti kelak. Dia yang ada dalam hati itu milik Allah Subhanahu wa Allah ya tawalla sarair. Allah yang menanggung, yang mengurus masalah uh, dalam hati seseorang. Adapun kita secara zahir dan memang ada kaidah-kaidah tentang berhubung dalam masalah niat. ana eh, ada buku yang bagus sekali tentang ini. Al-Qawaid wa Dawaabit Fiqhiyah indal Imam Luqaim Fil ibadat di Dia disebutkan tentang kaedah-kaedah berhubung asal niat. Ya. Eh, eh, ini bagus sekali untuk kita cermati. Baik. Eh, sekali lagi bahwa niat ada di mana? Di ya hati, bersembunyi. Kita gak bisa mengatakan Oh fulan gak niatnya ngelurus Fulan niatnya begini-begini Terus terus ya nah, Kalau tanpa ada korina Tanpa ada korina Baik Sekarang ada permasalahan permasalahan Orang yang eh, Apa namanya Ibadah Kemudian selalu eh, Kalimatnya selalu ya Selalu diceritakan kepada orang lain ini perbuatannya tidak benar, ya. Karena apa? Amalan itu hendaknya sebisa mungkin disembunyikan, disembunyikan, ya. Kecuali memang kalau untuk membuat takjir orang lain, membuat semangat orang lain ini lain masalah, ya. Tetapi kalau selalu amalan itu di mana eh, amalan itu disebutkan, ya, tadi saya begini, tadi saya begitu, tadi saya begitu, ya dan seterusnya, ini bisa mempengaruhi niatnya. Bisa mempengaruhi eh, Niatnya Seperti contoh misalkan Orang umroh saja umrohan, ya Umroh haji Ini peringatan buat kaum muslimin Yang mendengar Dan kaum muslimin Yang menyaksikan acara ini Yang umroh dan haji Ya Yang umroh dan haji Kita sudah mahal Capek Ya keluarkan duit Ya Bukan Seratus ribu Dua ratus ribu Ya Puluhan juta, bahkan sebagiannya kan, belasan juta sebagian orang, anu itu, ada yang mengumpuli nama anu itu, terus berhari-hari ninggalkan istri, ninggalkan uh, anak kadang-kadang atau suami istri ninggalkan anak, ninggalkan keluarganya, ninggalkan kerjaannya, kemudian di sana capek dan di safari apa yang dihadapi kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, ya, telah letih dan seterusnya. Ini dihancurkan dengan sekejap dengan amalan kita ini apa? Berbangga banggaria kita ketika lagi tawaf dipotok. Ayo foto saya dong lagi towaf, eh, dipotok lagi towaf, cepet dikirimkan ke kawan-kawannya lihat saya lagi umroh, eh, lagi sa'i berdoa. Ada yang lagi doa, dia dipotok lagi doa dipotok. Ayuh dong potok saya lagi doa ni, lihat saya lagi doa dipotok supaya kelihatan kayak orang soleh. Eh, Kemudian habis dipotoh dipajang lagi di rumahnya Dipajang dia berpotoh ria eh? Orang lihat Masya Allah Dia lagi berdoa khusyuk ya di sana. Padahal hatinya apa Supaya aku dilihat sama orang lain hmm, Ini tidak ada artinya Sama sekali di sisi Allah SWT Sama sekali Sama sekali Tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Orang yang beribadah Ingin dinampakkan ibadahnya orang lain lihat dia akan mendapatkan itu cukup di dunia. Ada pun akhirat nol kosong. Oleh kerana itu berat niat ini berat ya berat. akhifillah, ya para pendengar dan pemirsa berat. Oleh kerana itu yang kencang masalah ini saya baca fatwanya Syeikh Salafuzan Nabi Allah Taala. Syeikh Salafuzan betul-betul mewanti-wanti orang yang bawa foto itu jangan sampai ibadah kita rusak dengan foto. Isaul so, yes, Fauzan menyebutkan masalah ini. Ada fatwanya. Ya, saya berkata juga ketika saya baca fatwa, Isaul Fauzan merinding kita. Ya, eh. niat itu susah, tapi alangkah mudahnya bermudah-mudah kita untuk menghancurkannya. Aina. Nah itu. Jadi eh, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Eh. Kemudian. Eh, masalah masalah yang tadi ya nulis status juga sama di Facebook ya. Tadi saya sholat malam jam 2 selesai jam 3 ya. Kemudian tadi saya sampai nangis-nangis. <gifat> Alangkah indahnya hati saya ketika saya di salat malam. Padahal ingin dipuji sama manusia. Sia-sia belaka. Allahu ya Allah. Kalau niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu berat, niat berat. Oleh karena itu Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Eh ya, tidak ada sesuatu yang aku obati ya, dari penyakitku yang paling berat melainkan daripada mengobati niat mengobati niatku. Aina. Karena niat ini sangat berat, ya. Mudah di lisan, prakteknya susah. Koneksi semua hati kita. Apa yang kita lakukan, apakah betul-betul karena Allah atau tidak? Renungkan, renungkan. Ingat, ketika ada sedikit saja dari hati kita dalam ketika kita beramal untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memandang kita. Tidak mungkin Allah pandang kita. Ya, Dan Allah tidak butuh, kata Allah, amalan kita. Amalan kita. Teruk tuhwa kata Allah. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Nah ini, jadi perhatikan. Ya, jadi, ini itu masya Allah. Hati ini ada di hati. Ya, dan yang berat, yang berat. Ya. Oleh karena itu, uh, alangkah bahagianya orang yang bisa ikhlas. Ya, bisa ikhlas. Ya, jadi perhatikan masalah ini. Masalah niat, ya, usahakan amalan kita ini sembunyikan. Amalan kita miliki, usahakan sembunyikan. Seperti kaum Salaf, Subhanallah, ya, Zainal Abidin ya, itu pernah meninggal. Tidaklah kata kaum Salaf di Madinah. Tidaklah kita kehilangan. Sodakatusir, sir kecuali ketika setelah meninggalnya dia. Untuk yang dirahasiakan se saja. Sedekah kau yang dirahsiakan. Subhanallah. Ya, dan orang-orang miskin itu di pagi hari buka pintunya dapat sedekah. Ya, buka pintu dapat sedekah. Nasya. Ya. Setelah meninggalnya Zainal Abidin ini, nggak ada lagi. Baru ketahuan siapa yang ngasih sedekah itu di malam-malam hari itu. Subhanallah. Ketika meninggalnya di pundaknya ada garis hitam. Hmm. Ada garis hitam. Ternyata ditanya kenapa? Tidak ada yang tahu. Yang tahu keluarganya cuma eh, apa namanya? Eh, yang tahu yang nemenin ya, yang yang dia suka mikul apa namanya? Mikul apa? Barang-barang untuk membagi-bagikan ya fukor. Di malam hari. Di malam hari. Subhanallah. Jadi eh, sungguh kalau kita bandingkan amalan kita yang sedikit, ya. Dicampur dengan berbagai macam niatan-niatan yang kita apa namanya kadang e, terpengaruh dengan niat yang jelek. Kita bandingkan dengan amalan kaum salaf yang amalannya banyak dengan dibarengi dengan keikhlasan mereka kita malu, ya, dengan hal ini, dengan hal ini. Ya. Jadi e, kita banyak beristighfar. Waduh, Allah minta ampun atas taksir, atas kekurangan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semua, amin ya rabbal al alamin eh. yeah. satu lagi? lagi satu lagi saja, jazakallah khawatir atas uh, nah. nasihat dan jawabannya, dan kami lakukan satu pertanyaan pesan singkat, dan ini mungkin penting yeah. sebagai uh, pertanyaan terakhir sebenarnya, apa yang menjadi syarat-syarat atau syarat, syarat niat sehingga niat itu baik Sat, di sisi Allah SWT dan hmm. uh, kita pun bisa melakukan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan syarat niat yang paling penting itu apa sahabat? Uh, naam Syarat niat yang paling penting, insya Allah kita bahas pekan depan ini. Ya, nah, ya. Insya Allah karena ini penting sekali. Karena nah. kan beberapa syarat yang apa namanya kita akan sebutkan. Di antaranya kita harus tahu. Pertama di antaranya kita harus niatnya -niat betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita harus mengenal sesuatu yang kita niati apa al almanmi nah, ya. yang itu dan beberapa syarat disebutkan oleh ulama eh, karena waktunya tidak cukup insyaallah kita akan bahas masalah itu nanti tentang syarat-syarat-syarat eh, niat ya. ini pertanyaan bagus sekali ya tapi yang harus kita perhatikan dua hal tadi ya. pertama betul-betul kita harus luruskan hanya untuk Allah semata yang kedua kita tahu amalan ibadah yang akan kita lakukan ya. nah itu ya dan kita juga harus tahu bahwa amalan yang kita lakukan harus dijaga dalam tiga kondisi Sebelum beramal Sedang beramal dan setelah beramal Maksudnya eh, se Sebelum beramal Kita harus lihat apakah yang Kita akan amalkan itu untuk Allah atau tidak no. Ya. Yang kedua Ketika sedang beramal Ketika sedang beramal Misalkan contoh sholat lah ya Contoh sholat Ketika di tengah-tengah Ada datang niatan lain Misalkan, kita bisa menjaga niat kita atau tidak? Begitu ya? Kemudian setelah beramal Setelah beramal ini Apakah kita berkoar-koar ke orang lain Kita ngomong bahwa saya sudah begini, saya sudah begitu dan seterusnya atau tidak? Ya. Karena percumalah dari apa yang sudah kita lakukan Kemudian kita berkoar-koar, kita ingin dipuji sebagai orang yang baik Sudah beribadah, sudah ini, sudah itu Akan hancur minasa Ya. Begitu jadi dengan sedekah Bahkan Allah katakan Ya yuhalladzina amanu la tubtilu Sodaqatikum mil manni Wal adha Orang-orang yang beriman Jangan hancurkan sedekah kalian Dengan suka menyebut-nyebut Mengungkit-ngungkit ungkit wal Dan menyakiti perasaan orang yang di diberi hmm. ya. Itu diantara hal yang Pasti kita perhatikan Ini saja yang bisa anda sampaikan <laughs> Mudah-mudahan Kita uh, apa namanya kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah taala eh, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang eh, ini ya, tatbiqat. Tatbiqat eh, praktik-praktik dari penerapan kaidah ini. Ada contoh-contoh yang bagus sekali yang insyaallah akan saya bacakan dari contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ada belasan contoh, kemudian ditambah dengan Syarat-syarat eh, niat tadi. Mudah-mudahan eh, bermanfaat buat kita semua. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu alla ilahi ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.